جذلای تجزاب اندې موږ ته کلیمین دلایلی یي یي دلیل داسوی چې دا دلیلې الزامي و دلیلې چې وا قره حقيقيه فارسک ده کتوس قره حقيقيه معنی څه ده ایتایي معنی قره حقيقي در معنی دغه قره حقيقي معنی څه مړه صدق مستدیر به څکړی خدا خدا او صدخه خدې خطوتې نه جوړې نو خط مستدیرې په خطه کړی دا کانس دا که چې انتها دې جسم پچا ده او صدخه ده یی صدخه انتها په چاشل خط خط چې خط دېه ده په چاشل په نقطه جوزه نقطه جوزه لا نو جسم ده نو جسم باندې او جسم باندې صدخه مستدیره حقيقي څه کړې دو او صدقه مستديره اچانه جو دي خطوت مستقيمه نه او خاطر مستديره چاته چې انتها او مبداي سراسبي یوو یووي او پداشو خطي مستقيمه نه وي پوهېږه نه صدقه مستقيمه صدقه چې مستقيمه وي چاته چې او انتها غیر غیر او مبداي ماندی قاعده امتحان ابي نه اس مې یو مستقیمه فرضیه فرض کړم او پداسېم دا غيصا اا شکل کورې وې حقيقتانه کورې شکل د چي مستقیمه مستدیره به خطا کړی دا مګه څکړه په شیشه نو دولت مې زده شي چې دغه شکل مو اصل دا مستدیر مستدیر لا او شکل مستدیراته دا کور دغه تماسو دغه صدق حقیقي مستقیمه زرا دو په یو جز بندي وي چې باندې وي په یو جز نه چې ا جو د نقطه او دا نقطه خو دغه صدق صدق شته کنه دا خطوس جوهر ورسته نو دا جز جوهري شه او دا نقطه هو بده شي اتفاق تقسیمه نقطه جوزه تقسيم دن تولرن عرضلن عمق خو چې دا نو کتاب په چاشه خایل اده په چاشه حلول یې کړای دی چې دا جوهر دی خو دا اوس نه کولای او دا ملاقات او پیوان وخت زکه کوي چې په دوینه کتر شي به وخت چې وخت مستدیره وي بخښنه به خدمت مستدیره دا بیا د خردنون او د جبل می سره شيلو او سره د چې فر ته جبل په غړته او خردن په وړي او جزای لته او غیرته نه اجای زار رو شي غیر م شي اجای تهته جززار رو شي او جزایجز چر چې خداه چې چرڅ قبلله وي تقسیم کووي عاج د ای ترکی بیا دی کول د جوړول نامخ شوي او عای که حلول تحلیل د چاور د کومه موابل فرخنی موجوده او موابل فرخمن شای موجوده د بل کوه موجوده کړه نو دا زیات غیر متناهی شي او جز لا جز ته د 4.3 د غيمي خو بیا خو دا هر او د جبل مې شي فرق نه ورو سره د پستر کې د شي د مرستره دا څه ده لای لوې رام دنه کولی دا پریمټیک شي چه دا اجزاوی دی جسم چیده ای ذاتی خوننشی که دلائی مخرونای جسم شی اجزا دی تحلیلیه هاشتا او اجزای مرکبه پودک شی اجزای تحلیلیه هاشتا اجزا, اجزا, اجزا شی جمع دی که نجم دا اعتماد اجزا اجزاوی لی ذاتی نه دو دی ذات جسم تاکزا خونن دو ملیکہ د استعمال اجزاء لذاتی حیجی لمفترقا یو افتراق نور تللا وی دکه جسمه بیا موجوده کته د افتراقکه جسمه موجوده نو علت موجود شو علت خو د جسم شو خو معلول چې عدم افتراق د اجتماع وی نو چې او چې اجتماع ختم د مفاد او علت موجوده او د خونښه د خلوت کچیر دا د اجسمه تا کازا شي دا استعمال ديچا د اجسمه تا دا استعمال دي اجزاو تا کازا ديسمه خوب به افتراق نه خبرولای اوس دادو خلاص خبرولای به څنګه خبرولای افتراق نه خبرولای سره چې افتراق خبرولای کنه خطوس مرسته مالې دې ریدا چې دا تا کازا ذاتي ديسمه نه دو بلکه دا استعمال ممکن نه او افتراق یې ذاتي نه راي اهت اغه نه دو ویل کا دا اجزا سره سنوي مالي مې دا چې دا کاي استعمال راځو دوه کاي افتراق دې دا څه دي ممکن دي چې ممکنش غوا دو په جاله جاله دا ذاته کاځ نه وي یبل څه دې نه وي والله او قدر دې ممکن رات نه دي په خبره پیسې نه متوجه شې که ته اس ته اجزا لاته مزي چې په چې ته دې تقسیمات مخه اخر چې لا اځا نه عقلن نه نه او د چې دا رنگ افترق <تصفيق> ته اځاوی لزاتینه ممکن او هر ممکن خو مقدور <تصفيق> ده چاله دی واجب واجب نو د تقسیمات <تصفيق> وهمیا دا تخسیما ته اجزا تخليله دکیم تخسیما ته مهمه ده یا کړی دي که دا وونت سهوله ممکن بیله کنه بیله او ممکن مقدور دي چا ده واجب واجب تر اجازه بالا پدا قادر ده متوجه ده تخکتا انت بنکیدو الله پدا ته چې دا ټول اجزا تخليله یا یود ده چې دا ورسې چې چې دا اجزاء شته ثمره غابلي اجزاء په د حکیم کورشه ته ثمره عايزه تغلیزکه نو په د د تفریق ته اجزاء باندې الله قادر بل کنه نو په تفریق باندې چې الله قادر بیله دا که ممکن دا دا دا دا دا دا. نه د تفریق دا وخت ځاتي نه ده د تفریق اخمه توجره ځاتېونه نه ده نه استعمال ځاتي هېدو بلکه دا ممکن دي که افتراق دایزا چې یو ر په ممکن د پېښه تایمرټر د کنه اچھا نو د بلدل دای شي چې د اجداد جسم له شل ذاتي والا نو پتہ وړګې چې ممکنه شو استعمال ذاتي هیڅونه دو که چا ممکنه شوه دا تقسیم دی اجزا به استعمال دی اجزا دا جسم او دا افتراق ته اجزمه دا, دا ممکناته نشو نو فله قادرو على اي خلق فيه افتراق الله په دا قادر دی چې دره افتراق شروع ولي الالجزء الى جلاء تجزاء چې دا جوستا چې اساس نه کړلې ویلې ځکه جوز الاذي تنازعنا فيه هغه جوستي مش په تنازع کړي دوی چې اجزالايته جزاد هي ان ای. امكنه افتراق هو کپدشې افتراق ممکن شي خو لازمه قدرت الله <سؤال> علیه دا علا قدرت په لازم بلي علا قدرت په سیم بلي دای په قدرت بلي ویل دفعا للعجز چې دا لنا دی عجز دفع وشي چې ودان یو شیشتا خو علا په سن راي قدرت چې دا کم دفع نو بیا خدای قادر بلي کنه نه چې خدای په قادر بلي خدای په قدرت به بیا به دځي تورزې آج اوسه اج ا شهري بیا کین درور سو ا تاسو جوزه راته زابل کانه بل اتمه پشه بیا تقسیم بل کنا بیا پته تقسیم ممکن بل بیا پشه چې بیا بیا درته کیږي نه یی ممکن اوک بیا چیرې ته جذست ممکن نه ني هو سباتر مودا ا قانون با با ممتعنی ممتعنی آغا دی بی؟ دا قانون زکی به کومه مثلا بل از دا کی یوشای چې مونټانی وی مونټانی نورس هغه د الله د قدرت لوند بیانوی او دا دنا چې خدای په قدرت نه دی په خدای شته عجز ورو غلای دی هیڅ صلاحیت ته نه رستا متوایي چې داکټر تولي <سؤالك> شي دا اجتماد النكيزيني ارتفاع النكيزيني اجتماد النكيزيني ارتفاع الدم طلعنا دو زين اس بدا بنده اعلى من داك قادر شي اجتماع النكيزيني ارتفاعي انزل روش وداك دا مننا جد الله شدنك بالله دا عجز دا يا وجهه بلکه دا دا دا له قدرت څنګه دا د تخشيش د کابلیت نشته د استعمال نه نه کبله دا استعمال د تخشيش د صلاحيت نشته مثال دا دا عبیدا عبیدو تانوی پینټری را حساب پینټر را پینټر کوبلانی څوک ښلی لټر کو او دا څه دي ځا تعلق ده تاسو تر تعلق ده تعلق تعلق پېژنې څه چې بینه به دا پېنډريې چې یوه نښه د ځدې چې چې بینه شخص په دای برته څه کا دای پېږی دای نشه په دای بو جوړ په دای په باندې دای د نښه جوړ وای شي ایس چې دا په نښه په بوند دای د اهلا وسهلا نشي دی دا په درج د صفات کا دبر عبادت نه کبلایږي نه کبلایږي د چر پندروله بیاځتا د ته پندروله به ختم نه راایي دایا ها پینټر دای اغای سپدای چې د لیکل په بنشکلای دا نقصان په چاژدای نو داس تنویا چې راځته ما دنه کزینه د خدای په قدمه نه نه خدای نه دی عجیزه په کډیر ځاتای خو شاید د نشکلای زمری لیکل په پیښسته نه ما دا خدای خو په دا کډیر اې دا شیطان خو دای به وکړای دی خدای دی دا شیطان څه دی بيدو کړای وستا باندې الله نن دا شیطان الله هر څه شي خو شیطان څه دا صلاحيت نشتا چې دای بل دې بل دې څنګه په بنسې باندې شد د د دې تمګاونې باندې استان مو دانه چا لا نه دی وکړ ده خو دلته میږي چې سندای په کادر دغه دمنانه چې د څه یې زده دغه دمنانه دا د ابیدا صلاحیت نه لري دای بغیر په شنو نشي په دا پیر څه کنه خبرم په دا پر کړل چې دا جوس لای ته تجزز صد آئے میږي چې داسې جوس کې دای شي چې لای ته تجزز تاش امکان نشته دله تقسیم و ویلیک ممکن شي په قدرت علاله نور سی یو علاوه بیا سي مېږي بیا او بل څکو تقسیم کو بیا وداځي تا ورسې چې ورته یو جوز داسې چي لایته چې ساوی او ا جزه راته زو سی به ممتانی وي په وروسته په سړو خوینه وداټر اجبرا کیسونه زه نه دخلوش په شعا خو شارخ ورچي چې ول کل زای دا وردلاینه تا 70 دی له پنکای نه لګاوهست و نه دا نه غري شان ول د دا ټول دالایل څه دي اوال <متحدث> دلیل ویل زاهد پته نشووال دغه ځای دا چا غوړي حقيقي ورته سره چکړیو نو مرته چې ثبته ش خالي نقطه چې ثبته او نقطه خو عارض ده مشه بعارض نه مشه او یې غن خو صرف ثبوت چاره وغو د نقطې ته یو نقطې نو چې نقطه د رغلېوی د نقطې رغای د کورخې دا به ولوندې څو مستقیمه پد جوسرایڅو کوم ملاقات وکوم نو دالوند جوس صدای دایمه حل ش او دا نقطه به د جوس کولوند داګه جزء چې او نقطه ثابته شنو نقطه په معروضه یاخو لا یا نقطه معنی نقطه چې نقطه او چې حالت تقسیم کول مخالصه چې کول سر شي حلول دغه د حلول سوریانی له حلولې حلول سوریانی د حال د محل په هر هر جوش سرهایت او شراح خدمته باندې شراه ته طيب ورته په تقسیم د حال د محل د قیمته مې په بل سره تدای ستتمې لکه حلول د ما اولور په غلابشه په پورې د غلابشه هغه حلول هر هر جوسته به څه کړی ده حلول کړی ده او شراح خدمته باندې شراه او ما خلطه په وړکنه او یوه هولې توریا نه چې دا خلک په هر هر جوشه سرایت او شراقه نه لکه خلل دی په کیزاش د خلل توریا نه کیه به د او هر جوشه سرایت نه تقسیم په اخته تقسیم یبه د تقسیم کای په په خبره بيږه کړه نقطة تداخلكم خلولوي نقطة التقسيم قبل اي غما خلصت اتباع غار غلا على تنكم قبل اي تقسيم دا په اما اول على ثبوت النقطة وهو رئيس لمسقط الجزء اذا مستدمنا شبهة الجزء في المحل خلول السرياني حتى يلزم من عدم انقسام عدم انقسام المحل اذا عدم انقساما انقسام تشار شيما دماغ خالص واما ثاني نو در درنده کوم چې خردا او اصغر د چانه د جبر او بند اوس بیا پرای په دا کادر جو واه مثالی سو سال فلا فلا يكون بان الجسم طالب ان زيد الفل وان سره تعالی کړی